Їхній з армадою «Крах» почався з одної однісінької відвертої балачки. Тепер і гроші, у яких він убачав міцний фундамент, виказали свою віртуальність. Їх просто не стало враз. Даблдекер затужив за старою лузкою магната-видавця, бездарно спаленою на життєвій ватрі. Сюзі перетравлювала пригоду з такими ж зусиллями, але жодної краплі сорому у її душі не було. Там зринуло лише болючо сотане дитяче правило. Нема таких речей, яких я не можу брати. І згадалися надувні гірлянди, які вона робила з презервативів, видраних із батькових шухляд. Згадалася улюблена мамина перука, осмалена на люстрі. Маленька Сюзі – причепурила тим штучним скальпом розжарений плафон. Після батьківського покарання за подібні бешкети, вона завжди чула дидактичний рефрен. «Є такі речі, яких ти не можеш брати». І подумки відповідали, «Немає таких речей, немає таких речей, немає таких речей». Вежа комбінату була помітна з усіх районів і кутків міста. Босий Дабл Деккер зайшов на прохідну, полишивши Сюзі на дворі. Він нагадував учасника старечих перегонів, котрому вдалося вирватися із лабіринту. Охоронець комбінату цього реального шоу ніколи не бачив, тож не мав шансів посмакувати такі асоціації. Дабл Деккер перейшов у напад. У мене сенсаційна заява. Але я буду говорити тільки з людиною на прізвище Прунський. Він працює тут у комбінаті. Охоронець відкрив у портативному комп'ютері базу даних на всіх працівників. Прунський числився у відділі Зет. Охоронець зв'язався з офісом відділу і через три хвилини сама Леоліза Банчпедейра вийшла з ліфту на зустріч Даблдекеру. Вона зупинилась за кілька кроків, побоюючись розпухлої фізії візитера. «Я маю сенсаційну заяву, але хочу говорити тільки з паном Прунським», – повторив Даблдекер. «Це щось справді серйозне?» «Прунський відсутній на роботі вже тиждень. На дзвінки не відповідає. Навряд чи я зможу вам допомогти?» Банч Педейра зробила канцелярський вираз обличчя. Дайте його домашню адресу. Це справа життя і смерті. Ми не даємо домашніх адрес наших працівників. Банч Педейра повільно попрямувала до головного виходу, ніби натякаючи, що пора йому вимітатись. Насправді вона вагалася, а раптом цей повсталий з пекла поверне Широльда Прунського до суспільного життя, що як відсутність журналіста на роботі, яким чином пов'язана з цим облізлим прибульцем, вона не знала. Вони вийшли на вулицю, знову зупинились одне навпроти одного, і в цей момент пухир на лобі Дабл Деккера і вразливо від природи банч Педейра наважилася дати адресу. Дабл Деккер і Сюзі на силу потрапили у квартиру Прунського, він опізнав їх крізь оглядове вічко. Але відчиняти довго не хотів. Спочатку побоювався, що у квартирі стоїть неприємний дух. Затим подивив у ванну, подивитися у дзеркало і закляк. Його обличчя скидалось на закинутий дім. Він заледве опанував себе і лише згодом клацнув замками. Роздратований даблдекер гидував, торкатися до будь-чого у цій засміченій квартирі. Хаос у поміщенні Прунського був нестерпний. Тільки десятитомна енциклопедія тваринництва стояла на полиці у правильному порядку. Прунський шанував це видання. Даблдекер витратив дві години на те, щоб розтовкмачити Прунському всю глибину ситуації. Він усе кружляв навколо теми грошей, але вимовити це слово соромився. Директор видавництва ще ніколи ні в кого нічого не просив. Він добивався всього непрямими шляхами.